Це твій дім на семи вітрах, Де ми вперше зустрілись з тобою, Ще живе у твоїх очах сіра пташина болю. Відпусти її в тихий світ, Відпусти її на світанні, Хай у серце твоє сто літ Прилітає білий лебідь кохання.